Вистачало розмови тіл. Вона була такою гранично відвертою, що слова виглядали зайвими, вони могли б тільки все зіпсувати. Як оці про німця? Мабуть, не варто було зараз про це згадувати, та надто близько, на відалі потягу, що мчав зараз з Чехією чужею Україною, мчав назустріч із нею, був той, хто міг розчавити о той зародок щастя, той вразливий клубочок радості, той проросток нового. Почуття, який укорінився в її серці І розростався із швидкістю бамбука Хай спробує Наче почувши її думки Повторив Віктор З німцями у нас особливі рахунки І ще з 41-го Може хтось і забув? Тільки не я Мені прізвище не дозволяє Дід загинув на фронті Бабусю вбили під час евакуації В поїзд бомба влучила А батько зовсім маленьким Потрапив до дитячого будинку Не пам'ятав ні імені «Ні прізвища», – так розповідали вихователі. «Назвали Іваном, і прізвище дали відповідне. Безродний. Ні роду, ні племені, значить. Так що у мене з ними до власні порахунки. За увесь свій, загублений і забутий рід. Тільки не з Ото. Він російський німець, з Поволж'я. Так що до війни його родина жодного стосунку не мала. Все одно фашист. Вікторе, не треба. Якщо його можна... Ненавидіти – то за інше. І німці, як нація, тут ні при чому. Він міг бути французом, китайцем, українцем, та від того не став би милішим. Ну, увечері побачиш. Увечері? Так, я збираюся запросити вас на урочисту вечерю з приводу візиту високого гостя. Чим більше гостей, тим вища честь. Чим довше триватимуть урочини, тим менше часу ми будемо у двох. Збагнув? «Так, що влаштуємо гульню на всю компанію і на всю ніч». «Ну, звісно, він у тебе багатенький, заплатить». «Хто? Ото?» Валентина засміялася так щиро. «На свої всі 32 дрібненькі гострі зубчики». «Ну, ти й сказав, багатенький. В ресторан він когось запросить, та ще й заплатить. Нічого ти не знаєш віку. Заплачу я сама. Я завжди за все плачу сама. І вистачає». «Ти така крута?» «Я Валентина, і цього досить!» «Без епітетів!» «Я Валентина!» «Ну-ну!» Ця жінка продовжувала дивувати його. Лів зупинився на першому поверсі. Віктор вийшов на вулицю. Вдихнув нічне повітря. Навіть у таку пізню пору непрохолодне асфальт іще не встиг віддати усе накопичене за день. Тепло. А вітер не проникав сюди, у цю гущовину будинків. Відчуття переповненості енергією і водночас спустошення у тілі, легкості, аж до готовності здійнятися над землею опанувало ним. Так було щоразу після зустрічі з Валентиною. Наче він підключався на кілька годин до потужного генератора і заряджав свій власний напівпорожній акумулятор зарядом сили – чистої, світлої. Її вистачало надовго, та, мабуть, акумулятор швидко втрачав заряд бо вже зранку знову хотілося припасти до цього джерела і пити, пити, пити Я Валентина без епітетів що ж вона має право так називати себе ще тоді на трасі яка вела до польського кордону він переконався у тому, що жінка здатна захистити себе здатна вихопити пістолет здатна вистрелити нехай навіть у білий світ, а не в людину варта поваги як вона тоді їх тих бандитів їх звела Доля. У цьому немає сумніву. Ніколи ще Віктор не відчував себе таким сильним, таким здатним на подвиги, на добрі справи, таким потрібним. І ніколи на шляху його не траплялося стільки перешкод. Перешкод, здавалося б, мізерних. Та від цього не менш неподоланих. Наприклад, журба. Його несподівана хвороба. Хто б сподівався? Це ж мусило таке статися. Мусив він здружитися з Гамлетом. Мусив так розхвилюватися через його смерть. Вікторові похололо в сердечку. Коли він спробував собі уявити, що могло трапитися, якби Марк'янові спало на думку проаналізувати події ретельніше і здогадатися про його Віктора роль у цій справі, навіть страшно подумати, що могло б, власне, чому могло б, що може трапитися, якщо така чорна думка відвідає цю кучеряву голову або голову одного з ментів які так і копають, так і риють.